فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتَ دماغ قبل سر رابط راضح تے مخ آیات کہ اللہ مسلمانانو تتالیم ورکت جقولو آمنا باللہ تاسدی غیر و خلق و دوائل. دا یې اقرار وکړي چې مونږ ایمان ورته په الله باندې پاوسته باندې چې مونږ ته نازل شوی دی قران إبراهيم عليه السلام ته اسماعیل عليه السلام ته صالح عليه السلام ته موسی عيسى عليهم السلام ته مونږ د فرق نه کوو چې په یو ایمان داروبې ونیو ناروړې هرې ټولو پیغمبرانو ایمان دارو او دې ته چې نازل شوی دی په ایمانه نو فَا اِنْ عَامَنُوا مَا آمَنْتُوا ای کوفرو یهودیان و ایسایان و مَا آمَنْتُوا پا چره تاسو ايمان را رو پا آوش ایزنو بانشو پا کمو بانده فَا بانده تاسو پی ايمان راوله پا چره تابو بس دیمو لارا زکا دا مخی صحابات تعلیم جاورکا اللہ تراؤر کچی پا دی ایمان دارو پا دی ایمان دارو نو خداوئی کچی ردک کا یهودیانو عیسیانو پا اغشیزنو بانی ایمان دارو آمان توم تاسو بی ایمان دارو پا کده تدو دیو محریتو منتو بعض حالا کوئی صحابا ما یاری حق دیوکا ما یاری حق ننی ما ایمان دی دا اړی ایمان زمون استاو ز فرمانیا د پپک دی غیر خلقته وي فاین امن ایمان راو دمسلمہ امنتم کچری ایمان له د ایمان چې صحابه وروړي په هغه ایمان له چې صحابه وروړي نو صحابه پټول وروړي موږ تاسو پټول وروړي که په قران دی په پر سولانو دی په ټولو پیغمبرانو دی دیتسنه د چې دی موسی د عیسی نودې ګرې ته مونږ او وین تاول او کوم ایمان لرنواله مثالانه عيسایو او سلام ایمان لرو او يهوذا نو عيسای سلام نه نو نه فئن ما هم په شیکاک الله فرمایي چې والدې ایمان لرالي فئن ما هم په شیکاک یقین دی چې په بائناد کیږي یا پې شکاک په ګمراه کیږي شکاک سره کیدی دا وایي کی اصلي لغت کې راوایه کیږي یو دې طرف تشېبل دي طرف چې دیو بل نه یو ګور ته یو ګور بل بل پته یو دا مختلفین یو بل سره اختلاف یو په یو طرف کې یو په یو کیدی بل په بل اچي یو په یو مسله کې بل په بل مسله کې علوي کدي واره ده یو په امر ایمان لري په اوبه محمد علیہ السلام درالحیصیان او موسی علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام نی ماندره نو فإنهم فی شکاک یقینن لیکه عینات کلی په اختلاف کړي وګمرا ہے کی پسیک پی کوم الله نو خامخام میچ مخالفین پیدا شنو زریته zarar ورکه او شکاک مانای چې عینات چې نیلادی سره عربیا سره zarar ورسې اس کا پی دے استاد پارا هم د دې بارکه الله الله تعالی په دې باندې استاد لپاره الله تعالی کافي دی الله تعالی به استاد حفاظت کی استاد لپاره د دې طرفه الله تعالی کافي و هو السمی و العلیم ادق الله تعالی چې نه سمیاں دي په دې په دې باندې ایمان داري باندې الله دا او العلیم دې پیر دې باندې دې پیر باندې دا کید په نداي دي تزورنا دايو هو السميع العليم داك انبرك الله تبارك الله هو السميع بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم يا واه هو السميع العليم الله استوى حتى الله استو سي اقرار ام اوریو کبزل کی ایمان دی الالین پاغبانیم پویا دی وقت سی دادی یو رسمو اللہ کلہ دا غیم رد کئی دادی یهودیان یو رسم رسم داؤ چھے دیر احلی کتابو کلی با یو اردی کیو او یو ماشون با پیراشن قدی یهودیانی ندیکی او خاص قسم او بوی ایتو بی مای معمودیه ایساییان قدر که مای معمودیه رواز دی پایی که بیوی لگو کور کان او ایو بی الان سور نسرانیه اس دی نسی نسرانیه کل رنگ دو زاہی رویان بیوی لگوی لگوی لگو اس مکمل ایسایی شی انجوان دوستو بیلتی کواچی ماشون پیدا شیگو لگو دی لی سیین نداه ظاهریان د کماکړو د ایمان رنګ کونل نوداه ظاهریان د ظاهریان د ایمان سره ستالکت راخه به ختم شي الله تعالی مسلمانانو ته دعوته شوې چې قبلنا سباع الله منقبل کل سباع الله الله رنگ اللہ نمراد دا اللہ دین دی دی دی دی دی استعارت اسری یہ وی علماء دو دین دا اللہ دین او دا اللہ رنگ لو تو بیز اگر دین دی او پدی سر صنع اللہ کلات رسی پدی دین سر او دو دین اغا مثال اوارکو دا دی مشابہات اوکو در رنگ سر تاس ہوئے قبول کرے رنگ دا اللہ یہ اشارت خبر ہے بسنگ چھے رنگ زیران باندے مکمل حاتو کی اوشیل ترانوار کی مکمل اپٹ کی تاس ہوئے قبول کرے رنگ دا اللہ دین دا اللہ یعنی منگا پورا دین بدا اللہ زان کراولو ظاہری رنگ منگا زان لنوار تو چوبو کے رنگ واچھو پائے کے غوپی ہوو من بزلو توحید راولو او دا کہنگے پسطر کو کہ آپ بدن کے پتول زندگے کے پ من کبل کړه دین دا الله تعالی پوره پوره سنچران په وشي باندې حدو کې مونږ به د الله دین کملو ومن احسن من الله سبحانه او څوک د افغانستان د الله تعالی نه دین کې نو ته د بار دا دین اسلام دا الله تعالی دا صحیح دین چې تم د شرک مaktadır د دین خسته دین نشته ریسایو دین دی او کدی هوځنه د پای کې شرک اور علیہ السلام دی ہوجم د الله زی عیسیٰ علیہ السلام او مسلمانان کار لاوی بتا سود خبر او کې چې موږ د الله دین قبول کړی ادال الله د دین خست دین بلشت ونه له عابدون ام ند الله ته عبادت کوونکی کل اتحاجوننا فی الله و ربنا و چکل دین دا اللہ تعلی حق دین دے و پہ دے کی اخلاس تے و نحن عابدون منگا صرف اللہ تا عبادت کون کیو بلچہ تے عبادت نکو شرک نا پاک دین دے پہ ہم بردی تاوو ہے تو حاج یوننا تللہ تاسو موسر جگڑے کوا ہے و دا اللہ تلاوہ رکے حالان کے ووو ربنا و ربکو دا اللہ زمانگم رب دے او دا اللہ تلاستاسم رب دے یهودانو ویجانه وی نحن حق بالایمان من العرب اعبد الله ورساله مندا یو حجانو ننبه مشرکان ننبه ته وی د بتانو عبادت کوله پس پګنسی پارکه ورا ابناء الله مندا له زمون ی قریبی خلق او مخ کتی شدی وی لای ته فل الجنه الا من کان یهودانو ایسر یهودی به جنت ته داخليږي سائن ایسر عیسی دا عاللہ تلابنه مطلوبانه دا عاللہ بارکی و من دا عاللہ تلاثا من محبوبان decent نو اللہ استاس مرابدة مراب مراب مراب و زمون غم رابدد اعتا اللہ و جنب داخلی م مند داخلی کہ واضح استاس رب کھونلے اللہ زمون غم رب دیدهکی مندسر جگل مکھوئی قلتور افعام برا تو حاجیونیناpper اللہ تاس جگل اکوی زمون غم رب اللہ بارکی حالانکہ اللہ استاس من رب دید زمون غم رب دید منگے ت و لنا عمال و نازمون ده پاره زمون ده عمال و صواب و لكم اصطور ده پاره ستاسو بد عمال لی شرکی عمال لی داغیر سزاس ده دا سزاس ده و نحن اللہ خو مخلصون مونگا تعالی تحقل عمل خالص که مونگا صرف اللہ تعالی تا عمل خالص کو بل بلچه تا مونگا اخلاس نکو ام تقولون اتو حاجوننا ام تقولون در سر لگن دی تاسو مونسر جگاری د اللہ تعالی بارک بلکہ اللہ فرمائی ام تقولون بل تقولون بلکہ تازخو دا خبر کروچہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاکوب علیہ السلام اولاد ادول اس قبلی کانو اودانا اولا از دا کول یہودیان و یا دا خبر مخت کے حضر لذکر شو دا کول یہودیان ابراہیم علیہ السلام اسے دا خدور اکمت و مخت و خطیر شو فرمو بیت خبر کروچے دایمه سي پاره کې مرادي چې الله تعالی دې ټول السلام دوزر کاله مخکته ورشي وي السلام کوم لکب دي الله د ابراهيم عليه السلام نه کم څنګه دوزر کاله او عيسى عليه السلام دوه دو ونیم زره کاله موسى عليه السلام دا تسې پیغمبر اسلام دې وحي وایې ابراہیم اسلام ته سوال عیسی وایې ودي باندې الله بیا رد کوي ها چې انت انت کو لن تاسو دا خبره کوي بلکي درو وایې درو وایې تاسو قل انتم اعلم ام الله پیغمبر الله دین ته تاسو څه چې تاسو خوبويږي دا چې کوم پیغمبران اسحاق اسلام د دې دین دا راګي چې دین وخت یې چې تاسو امل الله یچا تسیدنه الله تعالی دا چا تسیدنه الله تعالی چې ابراہیم علیه السلام دین اد توحید دینو چې کوم د نبی علیه السلام دین دی د اسماعیل علیه السلام دین دی د یعوب علیه السلام چې محمد علیه السلام دین السلام دا الله زوی برزو لې صالح تاسو قدیم دے ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام ام اللہ یا اللہ پہ خب ہوئے دے نا اللہ پہ خب ہوئے دے خودی پیم پوئے دی پیسو زکا پہ پی اللہ ربکی و من ازلم من من قتم شہادتن اندہو من اللہ دی سر خبر آوان من اللہ پہ ربکی ازلم و سوک دی ظالمان سوک دی ظالم دا آغا جانا قتم شہادتن چی غپٹکی گواہی په تورات کې دا خبره موجوده او په انجیل کې دا خبره موجوده چې ټول انبيات توحید باندې او په برابر دین باندې د مشرکان نو او من ازلم سو د غیر ظالم د اغه جن کتم شهادتن چې په ټکی گوهې حاصله هم هوا اینده چې هغه په سر حاصله مین جانب د الله نه ته جلال د الله نه سر څنګه حاصله په تورات کې راغلی او په انجیل کې دا انبيات په نل پرمایچی تاسو زپ باغی باندې خپوم ها او تاسو به په تورات موږ وکړل دا وهیم پټه کړل الله او تاسو جوړن اور کوي والله بغیر نوم ما نا تعامل اننه خبر نه دا وسنه چې تاسو کوم عمل کو تاسو جوړن اور تاسو چې کوم عمل کو تورات کې نکلو کو دا غواهیم بدل کړئ او دا انبیانو کچھ په جزان سره پشرف کې شریک کړو چې ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام يهودي عيسایو خبره نکړ یاکوب علی السلام ابراهیم علی سو یهودیی صاحب دا خبره غلطی ځان سره شریک کړ غمل <سؤال> الله تعالی مما تعملون هغه خبر جيم او کړل نو الله استسف عمل باندې سفافل ان دی الله بل ري سزا ورکي بل ځې کوم کانتو یو حضور نه پوي د چ مخت سړي ډېر شهودین تاسو ورستره غل یہودیی تیسا او بل طرف ته توق وجه باندې او په نمبر باندې او بل طرف ته تورات کې خبره بدله کړی نو اللہ تلاوتا زکاوی ها ومن اذلم ایلا احد اذلم درین نڈر اوے ظالم نشتی کی دا اللہ کتابان بدل گی پر پیغمبر بانیم درو گوی او حق مسئلہ ارتکی حق پرست خلقا زان ترا گائی تلک قد خلب اللہوی تلک امتن دکت چو دا آیت مخیم یوزل تیر شویده یاخد هغه آیات مضمون الله تعالی بیا ذکر کړي چې د کډل پیغمبرانو جزان په راکېږي امته دا یو د لږه کډل خلقت کې رشوه ده لہا ما کسبه درې د برابر شه شګندی کسب کړي ولکم ما کسبه مستو ده پره شه چې تاسو یې کسب کړي ولاتو سرونه ما کام یعملون اتا سنه بتفس نه دا هغه سبارکی کام یعملون چې دی عمل کوي هغه پرې عمل برابر کړي داي عمل, عمل برابر تاثر ست تذکران نشکول ست تاسو نشکول تاسو خپل عمل برابر تذکران نشکول نو تاسو مشرکان یې خپل عمل برابر کئ دا غي خبري مکه ایزان ته په غلط باندې مارا کاګئ او یاداري چې دا دی آیات تلکه کې اشاره د اسباب ته تلکه امه دک د ګولس دلی د یعقوب علی السلام اولاد یو امه اشاره یا یاد مکهل ورحان اللہ اداوی دو پارا داغی کسب دستاز دو پارا استاسو کسب عمل برابر که سَئِن آمَنُوا کَچِرِ دی ایمان دالو بی مثل ما آمن تُم پا مِثل دا مثل لپس مانا مکو ایدام اکحام دی سَئِن آمَنُوا کچر دی ایمان دالو بی ما آمن تُم پا عشی آمن تُم بی چِتا سُبی ایمان رولده چِ کم مختِ آیات کے ذکر شو چغټل کتابونه دی ټول پیغمبران دی فانا من کچری دی ایمان علی به مسلمه من تم پاو شون باندې امانتم به ایمان لره نه پکا ده ته پتا کی سره دیون لارو من تا دیون پہر اچو تا دیون پہر بس خبر ختم تو لاو کچری کو مخیوالا قیو قیام بری ایمان رالو پبلی رانالو نفع ایننا پس بفع ایننا ما یکنن هم دیجی دی پی شکاک انتائینات کی دی پی اختلاف کی دی فس اللہ پس کافی بشی استاد پارا دو دیجی دی ترپا دی دی الله تعالی یا کافی بشی استاد پارا پدی باندی الله تعالی ونگ سمی وو آچ دی سمی ووری دنگی دی الانی مو پویدی سیبات الله ایتازوائی چیمون کبوی کلے دے دین دا اللہ تلا ومن احسن من اللہ ہے او ستوک دے دیر خستا دا اللہ تلا سیبات انکی دے بار د دین باندے ونہمون چیو لگو دے اللہ تلا چاہتا عابدون عبادت کون تا اللہ دین کبلو شرک پکنکو عبادت سے پاوتکو بیاں مون سر جاگلی پسکوئے بیاں مون سر دے کی جاگلی مکوئے اللہ زمونگا مردیز تازنگار کمون انوایا پیambra جہان جو لنایا تاسو جگل کهم سره کتاب بالله اكبر د الله تعالی کی وہ ربنا العالمین چه رم زمونغه دی و ربکوم و عالم کی استاشنه پلو زمون دی و عالم کی استاشنه ولنا زمون د پارا معاملہ زماناندی دی داوی ثواب دی ولکم استاد دا پارا عملکم استاد دی داوی سزا دا و نحن من جل له دي الله تلاتا نبل چاہتا مخرسونا خالص كون كي عمل لرا انت قلنا بلتا سوائے ان ابراهيم و اسماعيل و ان ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام, السلام و ياقوب عليه السلام ول اسبات اولاد ياقوب عليه السلام كانوا هودا سوارو يهوديان و, و يسايان ایسانو تر او يهوديانو ايسان کلوه پیغمبر په جواب کې ان تم ايته سوالمو ډېر په پدای پیغمبرانو مدین باندې جدي يهوديانو ايسانو امين الله يا الله ډېر کوي دي الله خبره دي چې دې په سيادت او يهوديت باندې نو او تاسو په يې خداز توراټ بدل کړې تحريبوم کړې ظلموم کړدي په دې پیغمبرانو غرو وي او من ان لم منشتري ذل زالم ممن دعا اچانا کتما چه پتکی شعادت اندازی گوایی ایندهو چې حاسب ویده سره من الله دجانب ده اللہ نا کم اللہ و ندی اللہ تلا بغافلین نا خبرا اما دا سناتا ملون چا کوي کوئی تیوی که امتون دخکا چی دا امتون یو پلگی دے کانا خلط چی تیر شوی دے تحقیق سا تیر شوی دے لہا دی دا پارا ما آسدی کسبت چی دی کردی ولکنستا دا پارا ما آسدی کسبتون چی تاسوی ولا تسالون ماذا تنفقون برشيء ام ماذا سبارك كان ويا